Тринадцята чеснота Я, брат Діас, відпустив поділ свого габіту, який був змушений зібрати навколо колін, наче схвильована наречена, що запізнилася на весілля. Тут під його ніг відлунював від зеркального відполірованого мармуру, поки він снував лабіринтами небесного палацу, дедалі більше занурюючись у жар паніки. Я... Він послизнувся на плямі свіжої слини, що залишилась від групи високопоставлених покутників, які вилизували підлогу і, здається, потягнув щось у зоні паху. Усе це було жахливо далеким від тієї величної гідності, з якою він мріяв пройти цими священними залами, нарешті отримуючи визнання своєї значущості. Боже, у нього паморочилося в голові. Він втрачав свідомість? Він помирав? Брате Едуардо Діасе?» – запитала надзвичайно висока секретарка. Ім'я звучало знайомо. «А даю, що так». Він сперся обома кулаками на стіл, намагаючись стримати хрип і здаватися гідним поважної посади всередині церковної ієрархії. «Я можу лише перепросити за запізнання». Героїчним зусиллям йому вдалося стримати блювоту. «Там був клятий подагричний натовм на День святого Ельфрика, і Кучер в Ірану зовсім не допомагав, і я...» «Що?» Секретарка знизала плечима. Це священне місто, брате Діаса. Щоразу тут день принаймні одного святого, і всі завжди запізнюються. Ми переносимо всі зустрічі, аби врахувати це. Діас зітхнув з полегшенням. Свята Беатрікс все ж таки врятувала його. Він міг би впасти на коліна і плакати від удячності на місці, якби не боявся, що більше ніколи не підніметься. Проте не хвилюйтеся. Секретарка злізла з, мабуть, дуже високого стільця і виявилася напрочуд невисокого зросту. Кардинал Зиска звільнила свій графік і попросила, щоб вас прийняли, як тільки ви прибудете. Вона театральним жестом вказала на двері. На лаві поруч із дверима сидів кремезний чоловік з кам'яним лицем і кривими пальцями, мабуть, очікуючи на свою аудієнцію. Він сидів, дивлячись своїми сірими очима на брата Діаса у такій досконалій непорушності, що, здавалося, навколо нього і був побудований небесний палац. Його коротко підстрижене волосся було кольору заліза із двома глибокими шрамами впоперек. А така ж залізно-сіра борода щонайменше з трьома. Навіть сиві брови більше нагадували шрами, ніж самі брови. Він був схожий на людину, яка півстоліття падала згори. Можливо, зробленою із сукир. Зачекайте, пробурмотів брат Діас. Ви сказали кардинал Зиска? Саме так. Наскільки я зрозумів, я зустрічаюся із її святістю папою. для призначення бенефіцію. Ні. Чи може бути, що справи починають йти на краще? Її святість може бути серцем церкви, але вона щодня призначає тисячі непотрібних посад, постів і благословенні низці непотрібних священників, монахів і монахинь, мабуть, замислюючись не більше, ніж збирач винограду над кожною ягодою. Зустріч із кардиналом Зискою, головою земної курії, зовсім інша справа. Вона була беззаперечною господинєю розгалуженого бюрократичного апарату і колосальних доходів церкви. Вона брала до відома лише те, що заслуговувало на увагу і вона звільнила свій графік. «Ну, тоді…» – брат Діас витерпід з чола, торкнувся опухлої губи, вирівняв свій перекошений габіт і вперше відтоді, як війшов у браму святого міста, почав усміхатися. Починало здаватися, що свята Беатрікс перевершила саму себе. «Неодмінно повідомте про мене!» Зважаючи на те, що кабінет кардинала Зиски уособлював вершину церковної влади, він став певним розчаруванням. Величезний простір за мірками сільського монаха здавався затісним від запаморочливих стосів паперів із китицями, позначками і печатками, розкладених на лавах по обидва боки з точністю ворожих армій, що готуються до битви. Брат Дієс очікував пишноти – фресок, оксамиту і мармуру з позолоченими хоровимами, що юрмалися в кожному кутку. Але меблі, втиснуті в смужку підлоги між цими двома скелями бюрократії, можна було б назвати тьмяними і функціональними. Задня стіна являла собою суцільну брилу каменю з дивними брижами, вона то плавалася, то текла, то ставала на місце, ймовірно, це були залишки стародавніх руїн, на яких був збудований небесний палац. Єдиною прикрасою була невелика і досить жорстока картина "Бичування святого Варнави". Перший погляд на кардинала Зиску власною персоною по правді теж викликав певне розчарування. Це була міцна жінка із сивим волоссям, яка брала папери зі стопки зліва від себе, підписувала їх напрочуд неохайним почерком, а потім додавала до стопки праворуч. Вона перекинула свій золотий ланцюжок на один із зубців спинки стільця, натомість передня частина її малинового вбрання була прикрашена розсипом крихт. Якби не червоний кардинальський капелюх, кинутий догори дригом на столі, можна було б подумати, що це кабінет якогось молодшого клерка, який займається рутинною роботою молодшого клерка. Проте, як сказала б мати брата Діаса, це не було виправданням для того, щоб нехтувати власними стандартами. «Ваше високопріосвященство», – промовив він, віддаючи свій найкращий офіційний уклін. Та марно, кардинал навіть не відвела погляду з паперу, на якому шкрябала пером. «Брата Діаса», – пробурмотіла вона, – «як вам перебування у священному місті?» «Місце…» – він ввічливо прочистив горло – «надзвичайної духовності». «Отак, без сумніву. Де ще можна купити висушений член святого Юстаса в трьох різних ятках в радіусі милі один від одного?» Брат Діос відчайдушно доклав зусиль, щоб зрозуміти, чи сприймати це як жарт, чи як гостре звинувачення, і врешті-решт спробував зробити і те, і інше, усміхаючись і киваючи головою, водночас бурмочучи. «Це справді диво!» На щастя, кардинал ще не підвела очей. «Ваш настоятель дуже добре про вас відгукується. Ще бак після всіх тих послуг, які брат Діас йому надавав. Він каже, що ви найперспективніший управитель, якого його монастир бачив за останні роки. Він робить мені надто велику шану, ваше високопресвященство. Брат Діас облизав губи, вже розмірковуючи про те, як вирветься із задушливих меж того монастиря, щоб отримати все, на що заслуговує. Але я намагатимуся служити вам і її святості в будь-якій бажаній вам ролі, до самої межі... Він підскочив, коли двері з шумом зачинилися за його спиною, і різко обернувся. Сивий чоловік із шрамами ввійшов за ним до кабінету кардинала. Оскаливши побиті зуби, він опустився на одне з жорстких крісел перед її столом. «До самої межі, – невпевнено продовжував брат Діас, – моїх можливостей. Це приголомшлива втіха». Її високопріосвященство нарешті відкинуло перо, акуратно поклала останній документ зверху на купу, потерла чорнильний вказівний палець об чорнильний великий і підвела очі. Брат Діас проковтнув слину. Кардинал Зиска, можливо, і мала непоказний кабінет, сірі меблі та запрямовані пальці молодшого клерка, але її очі були очима дракона. винятково грізного дракона, який не терпить дурнів. «Це Яків Торнський», – сказала вона, кивнувши на новоприбулого. Обличчя, схоже на обтесаний обрубок дерева, ще в коридорі викликала тривогу в брата Діаса, але тут під час приватної бесіди воно вже відверто непокоїло. Приблизно так само, як жебрак на вашому порозі викликав би лише неприємні відчуття, тоді як жебрак у вашому ліжку викликав би неабияку тривогу. Він лицар-тамплієр на службі її святості, сказала кардинал Зиска, і це було далеко не поясненням і тим паче невтіхою. Людина з великим досвідом. «Великим!» Одне єдине слово загарчало з нерухомих вуст лицаря, наче жменя старого гравію між новими млиновими колесами. «Його настанови та поради, не кажучи вже про його меч, будуть для вас безцінними». «Його меч?» Брат Діас вже не був упевнений, куди ведеться розмова, але йому зовсім не подобалася думка про те, що може знадобитися меч, коли він туди потрапить. Кардинал Зиска трохи примружила очі. Ми живемо у світі, сповненому небезпек, – сказала вона. Хіба так? – запитав брат Діас, а потім, поміркувавши, змінив запитання на сумне спостереження. М Мабуть, так. І нарешті на похмуре ствердження. Справді так. Хоча, звісно, його це не стосувалося. Він жив у маленькій, але насправді тепер він замислився над цим, досить затишної келії з видом на море. А у вікна вривався вітерець, який о цій порі року був насичений ароматом ялівцю. У нього закралася підозра, що запах ялівцю не належав до тих небезпек, про які говорила кардинал. Ця підозра дуже скоро підтвердилася. «Східна і західна церкви розколені». Її високопріосвященство, здавалося, дивилося крізь голову брата Діаса далечінь, переповнену загрозами. «Я розумію, що П'ятнадцятий Великий Вселенський Собор мало що зробив для вирішення нерозв'язаних питань». Нарікнув брат Діас, сподіваючись одразу вразити своєю обізністю в поточних подіях і богослов'ї. Він знав, що у східній церкві є чоловіче духовенство, що точилися запеклі суперечки, що додати Великодня, але, чесно кажучи, майже не розумів, у чому полягають глибші розбіжності. Мало хто розуміє в наші дні. Численні жадібні князі Європи нехтують своїми священними обов'язками і сваряться між собою за земну владу. Брат Діас побожно підвів очі до стелі. «Всі вони постануть перед судом прийдешнім. Я б воліла, щоб вони постали перед ним набагато раніше», сказала кардинал Зиска з такими нотками в голосі, від яких волосся на руках Діаса стало дибке. «Зараз ми страждаємо від справжнього нашестя різноманітних монстрів, бісів, тролів, відьом, чаклунів і інших прихильників численних мерзенних личин чорних мистецтв». Слова тимчасово підвели його, тож брат Діас задовольнився тим, що зобразив знак коло на грудях не кажучи вже про ще більші диявольські сили, що замишляють загибель творіння з вічної ночі, що реве по той бік світу. Демони, ваше високопресвященство, прошепотів брат Діас, виводячи коло із ще більшим ентузіазмом. Але ще, звичайно, є апокаліптична загроза ельфів. Вони не залишаться на світі землі назавжди. Сили ворогів божих знову закиплять зі сходу, несучи свій нечистивий вогонь і свою нечисту труту, і свої проклятущі апетити. Чорт би їх побрав! Пробурчав брат Діас, ледь не потерше коло на передній частині свого габіту. «Ви певні, ваше Високопресвіщенство? «У ракулів Небесного Хору було почуто, і не залишилося жодних сумнівів. Ми живемо у світі, що потопає у темряві, у якому наша церква є єдиним джерелом світла, єдиною надією людства. Чи можемо ми, праведні, дозволити, щоб це світло згасло?» Цього разу було легко. «Зовсім ні, ваше високопресвященство!» Відповів брат Діас, енергійно мотаючи головою. «І в цій битві за те, що ми називаємо добром, проти того, що ми називаємо злом, поразка немислима». «Абсолютно, ваше високопресвященство!» Відповів брат Діас, енергійно киваючи. «Коли на коно Боже творіння і кожна душа, яку вона містить, стриманість була б божевільним. Стриманість була б ни цим ухилянням від нашого святого обов'язку. Стриманість була б гріхом». У брата Діаса закралася підозра, що він якось заблукав на хиткому богословському ґрунті, наче незграбний ведмідь, що погнався за кроликами по напівзамерзлому озеру. Що ж... Настає час, коли ставки настільки величезні, що моральні заперечення самі стають аморальними. Хіба так? Ну, тобто, мабуть, так. Справді так. Так? Кардинал Зиска усміхнулася. Усмішкою, яка чомусь викликала ще більше занепокоєння, ніж її насупленість. Ви знайомі з каплицею Святої Слушності? Я не думаю, що я… Це одна з тринадцяти каплиць Небесного Палацу. Вона з найстаріших, така ж стара, як і сама церква. Як мені відомо, там дванадцять каплиць, по одній для кожного з дванадцяти чеснот. Іноді необхідно опустити завісу над певними прикрими фактами. Але тут, у самому серці церкви, ми маємо дивитися далі за подобу чеснот. Ми маємо боротися зі світом таким, яким він є, за допомогою наявних інструментів. Це була перевірка? Боже, брат Діас сподівався на це. Але якщо так, то він не мав ані найменшого уявлення, як її пройти. Я, ем... Церква, звичайно, повинна залишатися вірною вченню нашої Спасительки. Але є завдання, які необхідно виконувати і також необхідно використовувати методи, до яких епітети вірні і непорочні не пасують. Брат Діас припускав, що якщо дуже примружити очі, то такий аргумент можна було навести, але сам він не хотів мати з ним нічого спільного. Він подивився на Якова Торнського, але не знайшов там жодної підтримки. Він мав вигляд людини, чиї методи були глибоко сумнівними. Мені, здається, я не до кінця розумію. Ці завдання виконує і ці методи використовує паства Каплиці Святої Слушності. Паства? Під керівництвом свого вікарія. Зиска багатозначно здійняла брови. Брат Діас не втримався і також звів брови. Він нерішуче торкнувся кінчиком пальця своїх грудей. Її святість обрала вас для цієї честі. Батиста, представить вас вашим підопічним. Брат Діас обернувся вдруге і побачив жінку, яка притулилася до стіни позаду нього, склавши руки. Він не міг сказати, чи вона прослизнула непомітно, чи стояла там увесь цей час, та його не хвилювали жодне з цих припущень. Її походження було важко визначити. Один з численних берегів Середземного моря був його найближчим припущенням. І жінка здалася йому такою ж проблемною, як і Яків Торнський, але іншого штибу. Її одяг був таким же яскравим і показним, як його, простим і непомітним. Її широке обличчя було таким же виразним, як його, суворим. У неї теж були шрами. Один поперек губ, один під куточком ока, немов сльоза, що дивно контрастувала з ледь помітною усмішкою, яка постійно грала в куточку її рота. Вона елегантно зняла капелюшок із золотою бахромою і вклонилася так низько, що її копиця темних кучерів торкнулася плитки, а потім відкинулася назад, схрестивши один черевик із золотими пряжками з іншим, демонструючи незворушність, яка здавалася образливою у світлі паніки, що наростала в браті Діасі. «Вона одна з моєї пастви? заїкнувся він. Ця посмішка перетворилася на вишкір. «Бе!» – сказала вона. «Батіста є, можна сказати, в унікальному контексті каплиці». Кардинал Зиска на мить зупинилася, розглядаючи її. «Світською посланницею?» Як і в Торнській дивно пирхнув. Якби такий звук видав хтось інший, брат Дія міг би сприйняти це за сміх. «Кількатижневе життя у монастирі було найбільш наближеним до висвічення етапом для мене». Батиста із усиллям заправила своє неслухняне волосся назад у капелюх, залишивши звисати кілька неслухняних кучерів. Монахиням це не подобалося, але їм були потрібні гроші. Монахиням? – запитав брат Діас. Монахині мають пити, брате, як і всі інші. Можливо, навіть трохи більше. Я мала честь допомагати кільком колишнім вікарям каплиці, зокрема, і вашій попередниці. Як саме допомагати? – запитав брат Діас, побоюючись відповіді. Вишкір Батисти став усмішкою. За шрамом поперекрота у неї було два золотих зуби – верхній і нижній. Будь-яким слушним способом. Ви здаєтеся спантеличеним? сказала її високопрясвященство. Спантеличеність була найменшою з того, що він відчував. Брат Діас не був упевнений, у що вляпався, а тим паче як, але в нього з'явилося сильне відчуття, що він хоче з цього вибратися, і якщо він не зробить цього якнайшвидше, то буде занадто пізно. Ну, ви знаєте, моя справа здебільшого бюрократична. Кам'яний простір без вікон позаду кардинала Зиски набував вигляду тюремної камери. «Я реорганізував книги. У бібліотеці. У монастирі. Це був мій великий внесок». Він намагався звести до мінімуму досягнення, які місцями обурливо роздував. «Рахунки, паперова робота, трохи переговорів про права на випас худоби та таке інше. Пальці в чорнилі». Він хихикнув, але ніхто не відгукнувся. І його сміх помер майже такою ж болісною смертю, як і святий Варнава у своїй простій рамі на стіні. «Тож...» Він махнув рукою в бік Якова Торського. «Лицарі і...» Він махнув рукою в бік Батисти. «Еммм...» Потім зрозумів, що не знає, як її назвати, і здався. «І... Чорти ночі, що ревуть по той бік світу?» «Так?» Запитала кардинал Зиска з ознаками нетерпіння, що зростає. «Це все трохи... Поза межами мого досвіду». А хіба свята Еваріста мала досвід, коли в 15 років взяла батькового списа і очолила третій хрестовий похід проти ельфів? Та хіба і зрештою не того брат Діас поморщився. З'їли живцем? Кардинал насупила брови. Ми воюємо за саме існування з нещадними ворогами. Щоб виграти війну, треба іноді використовувати зброю своїх ворогів. Щоб боротися з вогнем, треба бути готовим використовувати вогонь. Брат Діас ще більше скривився. «Але чи не випливає з цього ваше високопресвященство, що для того, щоб боротися з чортами, треба бути готовим використовувати чортів?» Як і нахилився вперед, вишкірив зуби і незграбно підвівся. «Ти розумієш», – сказав він. «Це величезна можливість для власного розвитку, для просування інтересів церкви, але найголовніше – Кардинал Зиска підвелася, зірвавши зі спинки стільця свій ланцюжок і перекинувши його через плечі. Коштовне коло гойдалося туди-сюди. Це творити добро. Вона начепила капелюх, даючи зрозуміти, що розмови завершено. Її результат незворотній, без жодних сумнівів чи сподівань. Хіба не для цього ми всі приєдналися до церкви? Матір брата Діаса змусила його приєднатися до церкви, щоб позбавити сім'ю від подальшого сорому. Але він чомусь сумнівався, що це те, чого хотіла почути голова земної корії. А якщо щось і було в межах досвіду брата Діаса, так це вміння говорити людям те, що вони хотіли почути. «Звичайно», – відповів він, натягуючи слабку усмішку, – «творити добро. Що із біса це не означало?»